Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wa wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wa warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Walau kuwata ila billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimah ni Wa rahimah kumullah InsyaAllah Kita kembali melanjutkan Pembahasan Dari kitab fikih selai khusna pembahasan yang berusaha untuk menjelaskan tentang nama dari nama-nama Allah taala dan sifat yang terkandung dalam setiap nama-nama Allah yang tentunya Target ketika kita mempelajari asma Allah Al-Husna semakin tumbuh rasa penganggungan terhadap Allah Taala cintaan kepada Allah Swa Taala sehingga betul-betul seorang hamba akan semakin bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah sering kita ulang perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Ta'ala nasi Ubudiyatan Al-Muta'abid Bi jami'il asma'i wa sifat Allati yutalli'u Alihal bashar Hamba yang paling sempurna Penghambaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Orang yang mereka Beribadah kepada Allah Dengan semua nama dan sifat yang telah dijelaskan oleh Allah kepada kita semuanya. Satu di antara asma Allah dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah asma Allah al-Hakim dan al-Haqam. diantara nama Allah yang menunjukkan tentang keindahan Allah subhanahu wa ta'ala boleh katakan sekitar seratusan kali-kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Allah al-hakim ini seperti diantaranya wa huwa al-hakimul khabir dia Allah Al-Hakim Al-Khabir Sekalian seperti yang telah kemarin kita sampaikan Nama Allah itu Ada yang Allah sebut secara Sendirian Wallahu bikuli syai'in alim Allah terhadap segala sesuatunya Alim Ini sendiri Nama Allah Al-Alim yang kedua terkadang Allah SWT menggabungkan dengan nama yang lainnya dan penggabungan nama Allah SWT melahirkan makna kesempurnaan yang baru kalau Al-Khabir atau Al Hakim masing-masing nama ini memiliki makna yang sempurna tapi kemudian ketika Allah gandengkan maka menjadi sebuah kesempurnaan baru lagi Al Hakimul Khabir Allah zat yang maha bijaksana dan kebijaksanaan Allah ini dilandasi dengan Al-Khubir detailnya dalamnya rincinya pengetahuan Allah sehingga benar-benar tepat ketepatan Allah dalam menentukan hukum dan hikmah-hikmah yang ada di balik setiap yang Allah lakukan Semuanya itu muncul Dengan ilmu Allah Atau berdasarkan dengan dalamnya Detailnya Rincinya Ilmu Allah SWT Wallahu azizun hakimun Allah aziz Dan yang perkasa Hakim That yang membijaksana. Terkadang seorang raja. Aziz. Wibawa. Tapi. Tidak hakim. Sehingga ketika digabungkan Allah Azizun. Perkasa. Wibawa. Hebat. enggak terkalahkan. Tapi Allah tidak diktator. Allah. Benar-benar super bijak semuanya tepat demikian pula wasi'an hakiman wa Allahu wasi'an hakiman dan Allah adalah wasi'an that yang meluas ilmunya rahmatnya that yang meluas hakiman dan Allah Hakim sehingga bijaksananya Allah dilalasi dengan keluasan ilmu dan rahmat Allah Ta'ala ini diantara contoh beberapa penyebutan dalam Al-Quran nama Allah Al-Hakim wa hadhal ismul azim Nama Allah yang Agung ini dalun alasubuti kamalil hukmi lillah wa kamalil haqma menunjukkan tentang sifat Kamalul hukmi lillah sempurnanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kamalul hikmah Dan sempurnanya Hikmah Hukum Allah Sempurna Dan hikmah Allah Yang sempurna Persekalian Allah Al-Hakim Yang pertama Menunjukkan bahwasannya Allah adalah Al-Hakim dan Al Hakam Allah Sang Pembuat Hukum Sang Penentu Hukum Karena Kelayaan Allah Subhanahu Wa Taala Kesempuran Allah Untuk Membuat Hukum Sehingga Tidak Boleh Ada Orang Yang Mereka Membuat Hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala karena hukum Allah sudah benar-benar keluar dari ilmu Allah dari ini pengetahuan Allah yang mendalam yang tepat gak ada salahnya ini Allah Al-Hakim dan Allah Al-Hakam Dan hukum Allah ada dua Hukum yang sifatnya Kauni Dan hukum yang sifatnya Syari Hukum yang sifatnya Kauni iaitu hukum Yang dikenal orang dengan istilah Hukum alam Hukum alam Yang manusia Tidak bisa menentang Sama sekali Hukum Allah Atau sunatullah yang ada di alam semesta Konia Beredarnya semua Ciptaan Allah Benda-benda langit Beredarnya bumi Beredarnya benda-benda langit Dengan sangat teratur Semuanya adalah Dengan hukum Allah SWT Dengan ketentuan-ketentuan Allah Taala. Termasuk berbagai macam takdir-takdir Allah Subhanahu Taala. Ini merupakan bagian daripada hukum Allah Taala. Yang kedua adalah hukum syari' i. dalam bentuk syariat yang Allah turunkan kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Taala yang ketundukan makhluk kepada hukum kauni ini tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan pahala karena manusia pasti dia akan mengikuti hukum kauni hukum alam bayi menjadi tua itu adalah merupakan ketentuan Allah, ini ketetapan hukum Allah Swahono Taala. Termasuk kematian setiap makhluk merupakan ketetapan hukum Allah Taala. Ada pun berkaitan dengan hukum syariat, maka yang mengamalkan mendapatkan pahala dan yang menentang terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala mari kita lihat yang pertama berkaitan dengan nama Allah al-Hakim yang menunjukkan tentang kamalul hukmi lillah sampurannya hukum bagi Allah subhanahu wa ta'ala amma kamalul hukmi Fabi sumberi anna hukmaillillai wahda yaqumu bayna ibadhihi bima yasha, wa yadi fihim bima yurid, la ratdali hukmi, wal muakkibali qabai. Arab pun berkaitan dengan kesempurnaan hukum. Bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu-satunya sang pembuat hukum yang memberikan yang menentukan ketetapan-ketetapan hukum bagi para hambanya sesuai dengan kehendak Allah dan Allah akan Allah tetapkan sesuai dengan keinginan Allah taala dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam beberapa ayat yang Allah katakan bi Hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Sebaik-baik Pembuat hukum Yang paling pakarnya Dalam membuat hukum karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat memahami sangat mengetahui semuanya betul-betul dalam jadi pengetahuan Allah ta'ala sehingga kalau Allah mengeluarkan hukum maka sudah semestina Allah adalah pakarnya dalam menentukan hukum pasti tepatnya hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah yang paling berhak Untuk membuat hukum bagi para makhluk ini Yang paling berhak Mengeluarkan aturan-aturan produk Tentu adalah pabrik yang mengeluarkan produk tersebut Kita semuanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala Maka yang paling berhak Untuk mengatur semua ciptaan Allah tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang paling tepat ketika membuat hukum bagi para makhluknya nya Afa ghayra Allahi hakaman? Apakah aku akan mencari hakim selain Allah taala? Sedangkan Allah yang menciptakan kita Allah yang mengetahui segala-galanya, Allah yang maaf penyayang kepada hambanya. Bagaimana kemudian kita mencari hakim selain Allah Subhanahu Wataala? Wawakayirul hakimin. Allah adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara, yang membuat hukum. Karena Allah yang benar-benar paling pakar. Paling mengetahui, paling menguasai terhadap semua yang ada pada para makhluknya. Sehingga tentu Allah yang paling baik dalam menetapkan hukum bagi para hambanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sehingga orang-orang yang mereka menentang hukum Allah. Dan mereka berusaha untuk membuat hukum. Yang menyirsi hukum Allah maka dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya maka ada syirik dalam masalah yaitu hukum dan perundangan yang Allah katakan amlahum surau syaraulah minat din malam yak dan bila apakah mereka memiliki syuraka memiliki sakutu-sakutu yang membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Dalam surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat malamnya atau siangnya senanta kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di sana ada kalimat wala yusyriku fi hukmihi ahada dan hamba Allah Swt yang mereka benar-benar menghamba kepada Allah tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam masalah hukum. Dia akan tunduk, patuh, menjunjung tinggi hukum Allah Swt. Karena memang Allah yang paling pantas membuat hukum. Hukumnya paling tepat untuk para hamba ini. Waalaikumsalam. Ayo roji Allah fi hukmi, kamayroji an nas bawlum bawlun fi aghamih. Dan tidaklah seorang pun yang bisa menginterupsi hukum Allah, yang bisa menyalah hukum Allah sebagaimana manusia sering mereka saling membatalkan hukum satu dengan yang lainnya. Hukumnya pengadilan diintervensi dengan yang lainnya sehingga gagal. Di antara para makhluk banyak yang mereka saling mengintervensi hukum-hukum yang mereka putuskan karena memang mereka tidak memiliki kekuasaan secara mutlak sehingga mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuasa mereka yang lebih akan menentukan hukum sehingga Rata-rata hukum Yang lepas Daripada hukum Allah Ta'ala Kembalinya pada hukum rimba Hukum rimba Walaupun Orang bilang boleh jadi Negara hukum pamanya, Tapi orang yang Tidak punya rasa takut Kepada Allah Yang tidak punya perasa pertanggungjawaban Kepada Allah Nanti pada kenyataannya pada praktek-prakteknya yang kuat makan yang lemah, yang lemah terinjak-injak, yang mereka ya bagaimana bisa kita lihat praktek-praktek orang yang mereka menerapkan hukum dalam kehidupan yang penuh dengan kebawalan. Mana yang merasa kuat? Yang merasa hebat, yang akan menguasai, yang akan tuntut mereka bisa menginjak-injak, walaupun tanpa pertimbangan keadilan sama sekali. Wallahu yaqoomulamu akibali hukmi, wawasari ulahisab. Adapun Allah yang memutuskan hukum. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menentang hukum Allah Taala. Tidak ada yang bisa membatalkan hukum yang Allah Taala. Jika Allah telah menetapkan sebuah keputusan, tidak ada seorang pun yang bisa menolak hukum Allah Taala. Hukum Kauniah maupun hukum Syari tidak ada yang bisa menentang dan penentangan pada hukum Allah mereka akan hancur dengan penentangan mereka terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala wa sari'ul hisab sedangkan Allah zat yang cepat irihisabnya wa thubutul hukmi lahu yatazammanu sebutu jamiil asma'il husna wa sifatil ulia dan penetapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan Allah sang pembuat hukum maka Allah al-hakim ini mencakup semua nama-nama Allah yang lainnya karena untuk membuat hukum jelas Allah adalah yang mendengar, melihat berilmu, detail pengetahuannya, Allah berbicara Allah pengatur dan yang lain lainnya sehingga dalam nama Allah Al-Hakim Al-Hakim Di sana mengandung semua nama-nama Allah yang lainnya Sehingga betul, betul keputusan Allah Hukum Allah tepat Hukum Allah tidak keliru Hukum Allah benar-benar berdasarkan dengan data-data Yang sama sekali tidak ada dustanya. Ini adalah nama Allah Al-Hakim Wa bi hada wa fi hada iptal li ja'l Allah. Subhanahu wa taala membatalkan menolak adanya orang yang mereka ingin membuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Li hukma la yaqulu illa li sifat. Karena hukum itu hanya berhak dibuat oleh pemilik kesempurnaan sifat. Alladhi laul amru wa biati Yang di tangannya segala urusan, yang di tangannya segala perkara, dan di tangannya segala pengendalian yaitu segala aturan kehidupan. Maka Perhatikan kata beliau Ayat-ayat berikut Yang menunjukkan yang paling berhak Untuk mengeluarkan hukum Hukum itu hanya milik Allah SWT Kenapa? Karena Allah Al-Ali Allah ada zat yang maha tinggi Yang Allah ketinggiannya di atas semua para makhluk Ketinggian Allah meliputi ketinggian sifat dan ketinggian zat sehingga tidak ada di antara makhluk ini yang mengungguli Allah Swt. Allah di atas segala para makhluk sehingga makhluk dengan segala kekurangannya dan Allah dengan segala kesempurnaannya maka yang paling berhak untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum hanyalah Allah Swt. Al Ali dan Al Kabir, Zat yang Maha Besar, yang Allah Agbar mengkuli Shaykh, Allah lebih Besar di atas segala-galanya. Wa Wallahu la ilaha illahu laul hamdu fil ula wal akhirah wal al hukmu wa ilaih turjaul. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah taala. Yang layak disembah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Dan tidak ada yang memiliki ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan segala pujian milik Allah taala baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada Allah terkumpul segala sifat kesempurnaan. Sehingga yang paling berhak, Allah yang paling berhak dipuji. Baik di dunia maupun di akhirat. Walauhul hukmu wa ilahi turja'un. Dan bagi Allah adalah al-hukmu. Iaitu yani hukum. Iaitu yani hak untuk membuat hukum hanya haknya Allah Ta'ala. Wa ilaihi turja'un Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Untuk dihakimi oleh Allah Ta'ala Sehingga nanya manusia siap-siap Apa Yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan saat nanti dia menghadap Allah Apa Yang telah dia siapkan Untuk mempertanggungjawabkan semua Perbuatan dia saat dia menghadap Allah Taala, singa legaskan wataku yauman turjau nafihi ilallah. Dan takutlah kalian akan datangnya hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Taala. Lalu Allah akan mengadili setiap para hamba. Dan tidak ada seorang pun yang terdalami dengan pengadilan Allah Taala. Wataku yauman turjauna fi ilallah, thumma tuwafa kullu nafsin makasabat, wahum la yuflamun. Takutlah anda dengan datangnya hari, saat nanti kalian semua ya dihimpun menghadap Allah Swayan Taala, yang setiap orang akan dibalas oleh Allah dengan sempurna tanpa ada yang terzalimi karena tepatnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi min syai'in fa hukmuhu ila yang kalian perselisihkan maka hukmat tetapan hukumnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kalian, maka diantara sifatul mu'minin yang Allah sebutkan, ketika dia telah yakin seyakin yakinya, bahawa Allah adalah Al Hakam, Allah adalah Al Hakim, Sang Pembuat Aturan yang aturannya paling tepat dan hukum Allah paling sempurna dan tidak ada yang tertinggal dari hukum Allah SWT setiap persedisian yang kita miliki Allah perintahkan untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila wa Rasulih wa yang beriman taatlah kepada Allah dan kepada Rasul kalimat ati'u Allah wa ati'ur Rasul Artinya tuntutan mutlak seorang mukmin benar-benar supaya mereka tunduk dan patuh taat kepada Allah tanpa ada bantahan apapun. Tanpa ada penolakan sedikit pun. Adapun ketika memerintahkan taat kepada ulil amri wa ulil amri minkum Allah tanpa memakai kalimat Ati'u Yang menunjukkan Bahawa ketahatan pada ulil amri Muqayyad Itu bersyarat Selama ulil amri Memerintahkan perkara yang tidak Menyelisi hukum Allah dan Rasulnya Maka kita Diperintahkan Untuk taat Akan tapi apabila ulil amri yang ulil amri itu masuk dalamnya penguasa dan juga ulama yang merupakan tokoh dalam kehidupan apabila perintah-perintahnya atau perakarannya itu menyelisi Allah dan Rasulnya maka tidak boleh ditaati ketatannya itu hanya terikat Apabila sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ketika manusia ini Allah tahu persis potensial untuk berselisih, karena pikiran mereka banyak, pendapat-pendapat mereka banyak. Fa intanazatum fiseen farudhu ilallai warasul. Jika kalian berselisih dalam satu urusan, fisein urusan apapun, bentuknya nakira umum, sehingga urusan apapun yang kalian perselisihkan, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ini pernah peraya kehidupan manusia, farudhuu ilaillahu wa rasul kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul para ulama sekalian menjelaskan perintah Allah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya ini menunjukkan jaminan pasti ada jawaban yang akan mereka dapatkan keputusan dari perselisian mereka yang mereka perselisikan Seandainya mengembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada jawabannya Maka sia-sia perintah, perintah Allah untuk kita mengembalikan masalah kepada quran dan Sunnah Perintah Allah untuk kita mengembalikan perselisihan pada Quran dan Sunnah itu menunjukkan pasti akan didapatkan jawabannya dalam Al Quran dan Sunnah tersebut. Maka seorang Mukmin yang taat, ciri seorang Mukmin dia memiliki semangat untuk senantiasa mengembalikan masalah pada Kitab dan Sunnah. Apabila tidak ada kemauan untuk kembali pada Quran dan Sunnah Menunjukkan tidak adanya iman Keimanan seorang akan terukur Dengan semangat dia untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Dan orang yang mereka tidak mau mengembalikan pada Quran dan Sunnah Mereka sungguhnya adalah Para Ubadul Hawa para penyembah hawa nafsu. Seperti yang Allah katakan, fa illam yastajibu lak fa lam annama yattabiuna ahwaahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga standar orang dikatakan mengikuti hawa nafsu itu ketika dia yaitu tidak tunduk dan tidak patuh, tidak mau mengikuti bimbingan wahyu risalah yang diajarkan oleh nabinya. Maka Allah pun katakan tidak pantas orang mengaku dirinya mukmin kalau dia tidak punya kemauan untuk mengembalikan masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Wamakana limu muminin, walamukminatin. Idah qadallahu wa rasulu amran, ayakun alaumul khiyaratul amrihim. Tidak pantas sama sekali dia mengaku dirinya mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah membuatkan keputusan, lalu dia masih memiliki selera, selera lain dari keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah bersumpah orang seperti ini layu minun. Hakikatnya tidak ada iman di dalam hatinya. Sehingga iman itu menuntut pemilih iman untuk totalitas mengembalikan permasalahan kehidupannya kepada Allah dan Rasulnya saw. Summa kala mubayyinan sifatin manaul hukm, lalu Allah menjelaskan sifat-sifat yang menjadikan layak untuk memutuskan hukum. Kenapa Allah Dat yang paling layak untuk memutuskan hukum dan kenapa Allah mengingkari selain Allah untuk memutuskan hukum sehingga hukum hanya milik Allah tunggal. Basmallahullahu Rabbi alaihi tawakkaltuwa ilahi unib. Demikianlah itulah Allah Rabbi Rabbku Allah yang menciptakanku. Allah yang memiliki diriku, Allah yang mengatur segala urusan kehidupanku. Ini sifat Allah pertama karena Allah adalah pemilik rububiyah. Sehingga Allah yang paling layak untuk menetapkan hukum. Fathirus samawati wal ardi. Allah yang menciptakan langit dan bumi tentu sang pencipta yang paling tahu tentang ciptaannya dan Allah pula yang telah menciptakan kita tentu Allah yang paling tahu tentang diri kita ja'alalakum min anfusikum aswajan wa minal aswajan Allah yang telah membuat Allah yang terjemudikan untuk kalian dari diri diri kalian aswajan jodoh. ini Allah membuat manusia tercipta dalam keadaan berjodoh-jodoh dan perjodohan itu di antaranya litas kunu ilayah dalam rangka untuk itu membuat ketenangan di antara kedua pasangan yang berjodoh tersebut yang fitrahnya manusia dia akan ada kegelisahan ada yang kurang seandainya dia belum yakni berjodoh dalam kehidupan ini maka diantara tujuan perkawinan dalam agama kita adalah litas kunu ilaiha dalam rangka mewujudkan ketenangan dengan perkawinan yang Dilakukannya tersebut Oleh karena itulah Kita pun disunahkan Untuk memilih yang cocok Memilih yang cocok Dan Dasar kecocokan itu Hendaknya Distandarkan pada dua hal Yang pertama Kecocokan fisik Yang kedua Kecocokan yaini, Hati cocokan hati agama sehingga ketika kau ketika kita ingin memilih jodoh satu diantara yang dilakukan adalah yaitu mesti melihat barangnya melihat yang mau dinikahi kalau dalam acara agama kita namanya nabor melihat yaitu melihat barangnya kayak apa cocok atau enggak Jangan sekedar minta maaf penting widok. Nggak bisa. Karena itu nanti berkaitan dengan kecocokan ke depan dalam berumah tangga. Karena selera orang macam-macam. Kadang-kadang orang seleranya justru tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita seleranya mungkin putih, lang langsing, Len, uh, lencir putih kuning langsat Bangir macam-macam Ada ternyata ada orang Laki-lakinya gagah Putih ganteng Malah cari yang Hitam Pendek Itu selera orang macam-macam Gak bisa Kemudian antum wakilkan Pada orang soal selera oh, Masya Allah zen pokoknya zen Bagus mesti cocok, oh gak bisa gak bisa ada orang seleranya gududur ada orang mulai-mulai gududur belengar juga ada gak mau pengennya yang sedingan ada pengen yang kecil macam-macam sehingga mesti dia perlu lihat barangnya sendiri kemudian kecocokan batin karena tidak sekedar fisik yang dibutuhkan dalam kehidupan tapi nanti adalah kesesuaian di dalam masalah yaitu batin. Allah menciptakan manusia berjodoh-jodoh. Demikian pula hewan berjodoh-jodoh. Dan di antaranya adalah li'ta'arukum fihi untuk berkembang biak, untuk berkembang biak. Semua yang berjodoh itu produktif. Produktif gembok jodohnya kunci kemudian cengkal jodoh apa namanya itu apa itu kayu cengkal apa namanya Pak palang pintu yang jodohnya dengan ininya dengan ininya ini gitu namanya apa itu yang laki dengan perempuan kemudian alu dengan lesung Lelak alu sama alu, sehingga hanya akan produktif ketika berjodoh-jodoh. Allah ciptakan semuanya berjodoh-jodoh. Sekrup dengan mur, ya, mur baut, sehingga semuanya berjodoh-jodoh. Hanya akan sehingga akan menjadi produktif, akan jadi bermanfaat, akan jadi maksimal. Lain kami sendiri cak. Tidak ada yang serupa dengan Allah Taala kesempurnaannya sehingga tidak ada yang lebih layak untuk membuat hukum bagi para makhluknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'ul alim Allah itu mendengar semua yang ada pada makhluknya suara yang paling liri sampai suara hatinya Allah dengar Allah melihat sampai yang kita pun tidak melihat Allah semuanya melihat tidak ada yang menghaib bagi Allah ta'ala Maka seperti sifat ini yang paling layak untuk membuat hukum. Laumakali itu sama wati walardi. Allah lah pemilik langit dan bumi. Yabsutoris kalimayasha wayakdir innaubikulisha in alim. Allah terhadap segala sesuatuNya maha mengetahui. Yang memiliki sifat-sifat seperti ini, yang berhak untuk membuat hukum dan pasti akan tepat. Pasti akan tepat. Hukum Allah Swt tidak akan yaitu perlu revisi-revisi. Hukum Allah Swt ketepatannya waktu zaman dan tempat. Di manapun hukum Allah akan tepat dengan kondisi masyarakat setempat, karena Allah yang menciptakan manusia dan paling tahu tentang kebutuhan manusia. Sehingga orang-orang yang mereka Melakukan penolakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka berfikir Allah ini adalah Tuhan yang bodoh, Tuhan yang ilmunya terbatas, Tuhan yang tidak mengetahui kondisi makhluknya. Padahal Allah yang menciptakan, Allah yang membuat tahu luar dalamnya, kebutuhannya apa, Allah yang menempatkan manusia di bumi mana, di tanah mana, di wilayah mana. Maka hukum Allah adalah hukum yang paling akan memperbaiki manusia Orang-orang yang mereka melakukan penolakan terhadap hukum-hukum Allah SWT Ini adalah orang yang mereka benar-benar berfikir bahasanya Allah itu ilmunya sangat terbatas Tidak ilmunya tidak mengikuti zaman seakan akan-akan tahu tentang apa yang akan terjadi Tentu ini adalah pelecehan, perendahan dan menunjukkan dia orang tidak memiliki keyiman yang benar kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian beliau mengatakan: An-Na'la Dilawahadiy Sifat. Sesungguhnya yang memiliki sifat-sifat di atas, yang memiliki rububiyah, yang menciptakan, dan yang ilmunya meliputi segala-galanya, adalah alladzī yastahiqqū ayashri'a wa yuhallila wa yuharrima itu yang paling berhak untuk membuat hukum untuk menghalalkan dan mengharamkan karena Allah yang tahu persis semua yang dihalalkan oleh Allah taala sesuatu yang berdampak baik bagi manusia halalan thayyiban semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pasti akan madhorat ketika dilanggar oleh manusia karena Allah yang paling tahu persis maka diantara ketentuan dalam agama ini diantara indahnya agama ini semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baiknya ketika diwujudkan coba antum cari perintah Allah yang mana kalau diwujudkan itu membuat geger, membuat rusak, membuat kacau. Larangan Allah yang mana? Kalau dihindari itu kemudian membuat rusaknya tatanan kehidupan. Semua larangan Allah kalau dihindari akan menjadi baik. Semua larangan Allah kalau dilanggar akan menjadi buruk. Itu diantara bagian yaitu yang menunjukkan tentang Allah Sang Pembuat Hukum yang tahu persis dan keadaan manusia. Wajahlu dalikalik airihi atlamuzzulmi. Wajahlu dalik dan apabila meletakkan halal haram, meletakkan membuat hukum itu pada selain Allah ini adalah atlamuzzulmi wahda muncur kedaliman yang paling besar dan Kejahatan yang paling besar. Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yaqulun? Apakah hukum Allah yang mereka ikuti? Apakah hukum Allah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi Siapa hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang yang yakin? Sekalian, ini adalah tantangan Allah kepada orang-orang yang mereka Meragukan Atau bahkan menolak Hukum Allah SWT Allah tantang Mana ada hukum yang lebih baik Daripada hukum Allah Taala. Kalau sekarang Wujudnya hukum Islam Maka silakan lakukan muqarana Lakukan perbandingan Antara hukum Islam Dengan semua hukum produk manusia Akan kelihatan bagaimana hukum Allah, bagaimana hukum produk manusia, maka akan nampak, hukum Allah dengan hukum manusia, bainal khaliq wal makhluk, kaya sempurnanya al khaliq, dan kaya kurangnya ini para makhluk. Oleh karena itulah, meyakini ada yang berhak membuat hukum selain Allah, ini merupakan bentuk kesyirikan, yang Allah ini peringatkan keras syirik dalam masalah hukum ini inil hukumu illa lillah hukum itu hanya milik Allah Ta'ala Allah tak budu illa iya amara Allah tak budu illa iya Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala sehingga termasuk diantara wujud penghambaan kita kepada Allah adalah tunduk patuh secara mutlak terhadap Allah Ta'ala Nabi mengingkari ada orang dikatakan al-hakam ada orang namanya Al-Hakam, Nabi Ingkari. Jangan namanya Al-Hakam. Al-Hakam, Wallah. Yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Ta'ala. Kamu anaknya yang paling tua siapa? Surih. Maka kamu Abu Surih. Karena nama Al-Hakam, walaupun dia sangat bijak dan itu bagus. Tapi Al-Hakam itu hanya mutlak milik Allah Ta'ala. Manusia dengan segala kekurangannya. Ada sisi-sisi yang cacat, aib kurang lemah. Kemudian yang kedua sekalian, amal hikmah fil halki. Adapun hikmah dalam penciptaan meliputi hikmah dalam penciptaan, hikmah dalam syariat. Semua ciptaan Allah itu penuh dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Taala. Termasuk diantara manusia. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali dengan hikmah dan hikmah diciptakannya manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Taala. Termasuk setiap ciptaan Allah itu tepat, seimbang, paling bagusnya tidak ada celah cacatnya. Allah ciptakan manusia via sanitakwil sebaik-baik bentuk. Coba antum koreksi, ciptaan manusia ini mana yang tidak pas? Tangan di sini sudah pas belum? Mata di sini sudah pas belum? Alis kalau letakkan di sini sudah pas belum? Kemudian bibir kalau letakkan di sini sudah pas belum? Telinga begini bentuknya sudah pas belum? Coba dikoreksi dari ujung rambut sampai ujung jempol, ada adakah yang tidak pas dengan letak-letak uh, yang Allah telah letakkan pada kita? Coba digeser kalau tangannya diletakkan depan belakang bagaimana? Coba digeser matanya kalau letakkan di samping-samping kayak ayam bagaimana? Coba digeser telinganya atau dibentuk lain bagaimana? Semua yang telah Allah ciptakan sudah dalam bentuk yang paling pas. Maka Allah katakan, coba perhatikan. Ma tarfi khalqir rahman min Apa ada yang kamu lihat? Dari ciptaan Allah yang Maha ini yang yang cacat. Farzil basara. Coba mata kamu, ulangi lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Ada enggak cacatnya dalam ciptaan Allah taala? Hal tara min futur. Apakah ada yang cacat? Pasti tidak akan mereka dapatkan. Maka Allah uraikan sekian banyak makhluknya, kata Allah, sun Allah. Itulah ciptaan-ciptaan Allah itulah produk-produknya Allah Allah yang telah menciptakan segala satu dengan tepat ini hikmah ketepatan dalam ciptaan Allah Ta'ala adapun hikmah dalam syariat Allah maka syariat ini Allah turunkan syariat yang hikmah semuanya penuh dengan kebijaksanaan tidak ada kezaliman-kezaliman di dalam syariat Allah Ta'ala Maka alangkah sangat durhakannya Alangkah sangat kafirnya Orang yang mereka mengatakan Syariat Allah Kalau diterapkan Akan terjadi kezaliman kezaliman. Ini orang tidak faham sama sekali bahwa Allah al-hakim Zul hikmah al-balighah Pemilik hikmah yang sangat Ia ya sempurna Dalam ciptanya maupun dalam syariatnya Hikmah di antaranya kenapa ikan ada yang murah, dan yang mahal? Apa dia terhikmahnya, Ikhwan? Hah? Ikan ada sekilo kilo ribu, ada yang se kilo juta. Kenapa kira-kira? Ia di antaranya karena kita juga semuanya butuh ikan dan kocek kita juga macam-macam. Ada yang koceknya tebel, ada yang koceknya tipis. Kalau seikan itu semuanya satu kilo itu lima ratus ribu. Oh yang marat-marat tidak -marat bisa beli ikan. Itu di antaranya. Dan semua ciptaan Allah penuh dengan hikmah. Syariat Allah juga demikian. Dan tidak ada istilah. Syariat Allahnya cocok untuk wilayah tertentu. enggak cocok untuk sini. Maka penolakan terhadap syariat Allah. Di satu wilayah. Ini bentuk pengingkaran kepada sifat al-hakimnya Allah Ta'ala. Termasuk hikmah Allah yang terakhir, bahwa Allah akan membalas setiap orang yang berbuat dengan perbuatannya yang jelek dijalah balas jelek, yang baik dibalas baik. Hal jalsa ul exan illal exan, bukankah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula? Semakannya akibat Allah tina asau asua, kemudian balasan orang berbuat buruk adalah keburukan. Sehingga jangan menyangka orang-orang yang mereka berbuat buruk akan selamat dari tuntutan hukuman Allah Ta'ala Hukum Allah adalah seadil-adilnya hukum Di dunia dia bisa lepas dengan kegoliman-kegoliman yang dia lakukan Tapi dia tidak akan bisa lepas dari tuntutan hukum Allah Kalau enggak di dunia ya di akhirat Enggak bisa lepas ini adalah makna Allah Al Hakim, Bapak sekalian. Demikian kesimpulan singkatnya bahwa Allah adalah zat yang paling pantas membuat hukum. Tidak ada yang layak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu taala dan hukum Allah yang kaunium pun yang syar'i semuanya dzul hikmah al balighah pemilik Hikmah yang paling sempurna Dan kita bentuk Bentuknya ibadah kita apa Ketundukan yang totalitas Terhadap hukum Allah SWT Dan merupakan bentuk kesombongan Apabila dia Kemudian menolak Hukum Allah SWT Yang menunjukkan tentang keangkuhan dan Keras kepalanya orang tersebut. Dan tidak mengakui. Tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Demikian. semoga manfaat. bagi sekalian. Mudah-mudahan. Allah memberikan taufik kepada kita. Pemahaman yang benar. Dan taufik untuk kita bisa. Mengamalkan ilmu. Yang telah kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.